Allah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 Amabadu fa inna asleq al hadithi kitabu Allah wa khairul hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra l'umuri muhdathatu ha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalata fin nar amabad Allahuna falendrojm për madhrisëti dërzohemi përkulemi nënështrohemi nga aje falim për shtetje ndihëm kërkojmë Vetëm ati i frigohemi dhe vetëm në atë shpresojmë I madhruar dhe i pastrën nga zdoëmet A jështë kryuës, pronar, furnizuës dhe mbikqyrës i gjithsis A jështë brëjmë i shpresës, i dashris, i forces dhe i suksesit E madhrujmë Allahun kërja përmendim emrat dhe qësit e ti të larta Këndë dhe uzonë Allahun në druga në drejt As kush nuk e humbë, ndërsa a i cilë është i humbur As kush nuk e uzonë, përveç Allahu të barë këtala Dëshmoj se çdo adhurim është i kotë i pavlerë, përveç adhurimit që i bëhet të Madhit Allah. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, është modeli i jetës son paça bekimit dhe shpëtimi Allahut qof mbi të. Mbifamilie të të dashur, mbishokët e ti besnik dhe mbijithat ata që ndjekin dhe pasojnë traditën e pasojn tij deri në ditën e fundit. O besimtar, frigojuni Allahu duke kryer obligimet e duke u larguar prej harameve. Jëtoni si musliman në dhejnë vdheke. O njerëz, frigojuni Allahut që kërëj nga Ademi. Nga aj Ademi kërëj haven, nga këta të dy, ushtun shumbura e gra. Frigojuni Allahut me emrinë të cilit ju betoheni, ruaj një farfisin se vërtetë Allahut është në bikëshurës në bëju. O besëntarë, përmbaj një mësimeve të Allahut dhe thua një fjallë të drejta. Aja Allahut, Ju mundson që ju të bëni vepra të mira. Ju shlyni juve mëkatet e kush respekton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai vërtet ka arritur në një triumf dhe në një fitore shumë të madhe. Fjala më e drejtë është ajo e cila bën nga libra e Allahut Te baraaka o taala, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të shëmtuara janë ato të cilat në mënyrën më të pa drejtë janë futur në fen ton që konzuron bidate. Bidatet janë lajfitje e lejthitja e shpinë njërën në zjarë të gjëhënëmi. Të ndëruar dhe zërë dhe motra besintarë. Jemi në vazhden e porosive të Koranit, gjithësështë me ajetet 151, 152 dhe 3, të surës e në amë. Këto porosi të Koranit të cilat, e kemi përsritur disa herë, ku Abdebin Mesudi radiallahu ta'ala nëhu, thështë e aje cilit dëshëronë, që të di testamentet e fundit të Muhammedit sallallahu a.sallem, leti lezoj pikrisht këto ajete të cilat i përmbajnë dhe të porosit të Allahu të barë kautala, dërguar njërzis. Këto porosit të nduar dhe zërbesimtar, pa dushim se në to përmbledhet e mira e dunjas dhe e mira e akiretit, kemi të bë me të drejten e Allahu të barë kautala, me të drejten e familjes dhe me të drejten e njërzis. Jan pikërisht këto tre dimensione ku janë pothuajse të fokusuara të gjitha urdhrat, të gjitha normat dhe të gjitha urtësitë hyjnore. Prandaj kemi folur për të drejtën e Allahut që Allahu është ai vetmi i cili emëritohet të adurohet dhe se Zoti xhallashanu nuk lejon në asnjë mënyrë që dikush të shoqëroj atë diçka në adhurim. Pastaj kemi folur se si Islami e nxit besimtarin që të ta formojë një familje të ndarshme duke e kryrë obligimin, ka shi zote gjelëshanu që të silët mirë me prindrit e ti, dhe në anën tjetër që islami e nëziti besimtarin që tjeti kujdeshëm në ruajtjen dhe në edukimin e femive të ti. Pastaj kemi folër të ndëror dhe zërë besimtar, se singa këto përësi Allah a zërë gjellë, së nënë që njërzia të jenë të qetë, të jenë të lumë tërku Allah a zërë gjellë, e ndaloj vrasjen, pastaj kemi folër për një shtresë, të saktuar të njërzisë që janë jetimat ku islami e kanë zidur besimtarin që tjetë i kujdeshëm, të sërderzot me këta fëmi, që të jetë pranë tëre që t'ju ndihmoj, si që kebi në përmendur hadithin e Muhammedit Alehi Shatusam, që ka thënë ena o ka filu jetimi, ka hëtej një fil gjenne, unë dhe kujdesar jetimit do t'jemi së bashku në gjenet, ashtu si që janë së bashku këta dygishta, Dersa sot të ndrojmë alase besimtar. Me lendë mendimin Allahu te barekutaala, do të flasim për porosinë e 7 që dalin nga këto ajete që dalin nga këto porositë të Kuranit ku Allahu thot: "Wa aufu l-keila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wusaha." Në kët ajet Allahu te barekutaala i urdhën besimtarët që të jenë të drejt kur matin dhe kur peshojnë. Kuptimi këti ajetet të ndorë dhe zërë besimtar është ku Allahu thëtë kryeni drejt matjen dhe peshojen, kryeni me drejtësi matjen dhe peshojen. Pra në këtë ajet, Allahu të barë këtala e urdronë besimtarin që të jeti drejt kur matë dhe kur aj pëshën, e urdronë besimtarin që të jeti drejt kur aj jep dhe kur aj merë, po ashtu kjo ajet flet për disa sjelje që duhet i këtë parasyshë besimtari si të jetë besnikë, të jeti drejt, të mundohet që fitimin ta fitojë në mënyrën më të bukur, ashtu që ta synojë kënasin Allahu Tebarakauteala dhe po ashtu ky ajet e edukon karakterin dhe kalit karakterin e besimtarit që të jetë i drejtë dhe të mos jetë në asnjë mënyrë i anshëm. Ajete të ngjashme si ky ajet të ndrorra zbesimtarë kemi shumë në Kur'anin famëlar. Kemë në surën Hud, kemi në surën Isra kemi në sunë shuara edhe në disa vendet e tjerë në Kur'an. Ajetin gjashëmë është dhe kyku Allahu të barëku tala ta thët, wa auful kejlej dhe kiltum, wa zinu bil këstasil mustekim dhe lika khejrun wa ahsanu ta uila, që dhe të thët kryeni me të drejt matjen dhe pëshojen, dhe matni me drejtsin e Allahu subhanu tala, ta nga se kjo është shumë mirë për juve. Po ashtu Allahu të barëku tala ta thët, Bëni drejt matjen dhe mos u bëni nga ata që han në matje dhe peshoje. Peshoni peshoni drejtësisht me peshorje të saktë. Mos u paksoni njerëzve gjërat e tyre, mos bëni gatresa në tokë dhe friksojeni Atin që ju ka krijuar ju dhe gjenerata të cilat ishin më herët. Po ashtu Allahu Te baraqota ala thet: "Wa aqsitū inna Allāha yuhibbul muqsitīn." dani me drejtësi nga se Allahu i donë ata të ciret jam të drejtë. Në anën tjetër të ndërua lezër besintarë, i kemi disa ajete që Zotë i Gjelashan hu ju kërcenohet të gjitha atyre të ciret, nuk e përfilin drejtësin në matje dhe në pëshoje. Thët Allahu të barë këtë hala, wejlullil mutafithin, alladhina i dhe këtalu alam nasi jes taufun, wej dhe kaluhum au wazenuhum ju kësirun, Ela e dhunu ula i ka ennehum me bëruthu në li jomin adhim joh me e kumun nësuli rabbil alemin që do të thëtë mirë për ata që hanë në pesh dhe matje që kur masin për veten e marrin masen e plot dërsa kur e u masin të tjerve në liter ose me kandar u apaksojnë atyre a nuk mendojnë ata se do të rinjallën në ditën e madhe ditën kur të gjithë njerëzit dhe të dalin parazotit të botrave të ndërur dhe zërbesimtar musimani duhet të mundot që në mënyrë maksimale të jet i drejt kur madh dhe kur aj pëshën e si do mos në kohën kur mashtrimi është bërë një fenomen i dëmshëm dhe shumë i rezikshëm për shëshin ton për këtë arsyje shumica njëzve e kanë humbur besen të këtrektarët dhe më ndojnë se sa her shë ata bërë ndonjë vëprim me ta, sa her shë ata kanë ndonjë kontrat me ta, dyshojnë se ata do t'ju bërë ndonjë mashtrim. Për ndajtë ndorë dhe zërbësimtar, Allahu i madrishëm në Kuranin familart, në ka të reguar neve në gjare dhe ndodhi shumë interesante. Një ndër të regjimit më interesante, Allahu të barëkotala e rëfen në dhe të regjimin e popullit të medjenit, që kishin dhe vijuar në këtë segment të jetës. Nga nësia që ka të qenërit të drejt, në matje dhe në pëshoj, Allahu të barakotala, këti popullit ju dërgoj pe i gamberin Shuaib, a.s. që ai i kshillante dhe ai i mësante njerëzit që të jenë të drejt në matje dhe në pëshoje. Pas i që ata nuk e dhe gjuën Shuaibin, a.s. dhe ju apen prioritet lakmise tëre atëherë Zotë i Gjelashan hu vendosi që të ashkatroj këtë popull në lidhja me këtë njare Allahu në rëfen në surën hud ku thëtë popullit të medjenit ne i dërguam vëllahu në tyre shuaibin a i u tha popullit e vetë o populli im adhroni Allahun adhroni Allahun se s'ka tjetër i cili e mëriton të adhron përveç ti mos bëni hile gjatë matjes e asë në kandar unë po sho Se ju xhendini në beqati të mira të Allahut Azza wa Jell dhe kanë frikë se do t'ju godas ndonjë dënim i ditës së madhe që t'ju përfshin të gjithë juve në dënim. O populli im, matni drejt në litër dhe në kandar, mos u hanin njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni ngatresa në tokë. Ajo që ju është lënë nga Ana Allahu Tebaraka wa Teala është më mirë për ju nëse ju jeni besimtarë. E nëse nu, e nëse ju i ruani dënimit të Allahut te barekatu ala të dorëllazë besimtar nuk ka dyshim se zoti xalashanhu e ka dërguar Muhamedit sallallahu alejhi wasallam si shembullin më të mirë që njerëzia duhet ta ketë model që njerëzia duhet ta msojë jetën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam prandaj shëmbull dhyra më mirë njerëzore është Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ky pejgamber i Allahut ky zgjedhuri i Allahut te barekatu ala gatrealizimit të misionit të tij hynor Kishtë e promovuar norma dhe etika të dresis Në matje dhe në pëshoje E kishtë e formuar dhe edukuar një shëqri të pasër moralisht A i insistante që të ishin të kujdeshëm besimtaret e ti Kër masin dhe kër pëshojnë Mohamedi Alehi Sratusam te, i mësante i edukante Dhe shpesh i përmisante nësa ata e bënin do një nëshim Apo pa di në tyre e bënin do një gabim Në të regon e buhorera radja lau talan hu Një rasht kur Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem dal në treg dhe i përcjellte tregtarët, ndalet te një tregtar, edhe prana ti tregtaret ishte një thes me hurma dhe Muhamedi alejhi sattu sallam e vendosi dorën në hurmat e tij. Pjesa ku ishte pjesa sipërme e thesit ishin hurma të shëndosha dhe të mira, ndërsa kur futi dorën në mes të thesit Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem Evreti sën mes të theset ishin disa hurma të kalbra. Pastaj Muhamedi alayhi ssalatu hasam e ju ofrua këtë tregtar dhe i tha: O tregtar, pse thet janë këto hurma të kalta dhe të lagura? Ky tregtar i tha: O i dërguar Allahut, thet ka rshi dhe thet disa prej tyre janë lagë edhe disa janë kalbur. Muhamedi alayhi ssalatu hasam i tha: Hella ja'alte fawk li kayra an-nas? Thet pse nuk i ke vendos të gjitha sipër që të shiqojnë njerëzit? Kushtë dënë e blenë me dëshirë, e kushtë dënë e refuzënë artikullin tënë. Pas të e Muhamidi Aleisat Usam mi tha, me në ngëshëna felej se minna, aje cilina mashtran neve le të di se nuk është nga aradhat e musimanve. Për ndajtë të ndrojë leze besimtarë, po ashtu një ditë Muhamidi Aleisat Usam, ju drejtuat nisa trektarëve në trekt duke e thënë, inë në kumë volitëm emran, helakat fihi el umemus sabika kablëkum, o ju trektarë, Se ti u keni marrë për si për një punë që për shkak të kësaj punës janë shkatruar shumë popuj që kanë çën parajosh. Pastaj në një rast tjetër Muhamedi alayhi sallatu sallam i tha atyre, juve ju janë besuar dy gjera, matja dhe peshimi, në të cilat janë shkatruar shumë popuj që kanë jetuar parajosh. Të ndrua Allahu se besimtar po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dëguar neverë dhe nuk ka thënë, nuk ka paraqitur Në rrezik që mund t'i ndodhë shoqërisë nëse ata nuk masin dhe nuk peshojnë me drejtësinë e Allahut te i dërguar Allahut kur populli mashtron gjatmatjes dhe gjat peshimit, përcaktimi për pra dënimin e Allahut është i prer për ata. Në anën tjetër, e shohim se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem i ka nxitur dhe i ka edukuar besimtarët që të jenë shumë të drejtë. Në lidhje me këtë, thotë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem Ina al-muqsitina 'inda Allahi 'ala manabirin min nurir Rahman min nurin 'ala yaminir Rahman wa kiltayadi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wulu ç ka kuptimin ata të qenë të drejtë në ditën e gjykimit do të jenë do ta kenë një nur do ta kenë një ndriçim prej Allahut Azza wa Jalla prej Rahmanit dhe do të jenë në afërsinë e Zotit Xhallahu Subhanahu ve dy duart e Allahut janë të dhjata Ata janë të cilët kur masin, masin me drejtësi dhe kur peshojnë, peshojnë me drejtësi, edhe gjykojnë me, me drejtsinë e Allahut Azza wa Jell për të gjitha ato gjërat të cilat ata janë përgjegjës për to. Po ashtu thotë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, tregtari i sinqert dhe i besueshëm do të jetë në shoqinë e pejgamberve, njerëzve të mirë dhe dëshmorëve. Prandaj të, të nduar dha besimtar, nuk ka knasim më të madh se sa njeriu besimtar të jetë i drejt në shitblerën e tij të jetë i sinqert dhe të jetë korrekt nga se këtë veprim e don Allahu Azza wa Jell. Edhe këto veprime i ka promovuar gjatë jetës së tij Muhamedi Sallallahu Alei dhe Sallam. Po ashtu Muhamedi Alei dhe Sallam thoshte, Allahu e mëshhon njëriun i cili është zemërjër kur blen dhe është zemërjër kur Aishat dhe nuk insiston gjithsesi në çdo mënyrë ti u merr njerëzve borxhin e tyre. Po ashtu të nduor Allahu se besimtari kemi dhe një hadith shumë interesant ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thënë, nëse moslimanit apo nëse besimtarit i ofrohet ndonjë mundësi që të bëjnë ndonjë haram, edhe largohet nga harami nga frika që nga Allahu te baraqahuta ala, Allahu do t'i kompenzojë atë shans në një shans më të mirë në këtë jetë para se që ta shpërblejë në botën tjetër. Prandaj të nduor Allahu se besimtari. Ky ajet, dhajetë të ngjashme me kët pra ku thëtë Allah Zuzel wal bil pa dëshim se edukon besimtarin që ta këtë një karakter të korektësis e ti që tjetë korekt qofë në fjallet e ti qofë në shqit dherën e ti qofë në gjukimin dhe ti apo ndaj tjerve pra ndaj besimtarit du tjetë i uzuar që tjetë korekt me njerëzit ashtu që shaj ka dëshirë që njerëzit të jenë korekt ka shi ti pra ndaj e lusim Allah unë të barë kauthala që besimtarit tjetë i drejtë kur fletë Besimtari të jetë i drejt në vëprimet e ti Besimtari të jetë i matur në zdo vëprim që aje bën Nga se besimtari duhet të jetë në ndërgjesin e ti Se Zotë i Gjelëshanu vazhdimisht e përsjela të Edhepse ka shans ndoniherë Mjë ikë të pamrit e njezve Mirë po mos të haran kurse Nuk i ikë shqyqimi të Allahu të barakotala Wa akullu kauli hadha Wa stakfirullahi li Wa lekum Wa likulli dhembin wa khati të i fëstakfruin Në huu hul gafur Rah Alhamdulillahi, wahde, wassalatu wassalamu alam ala nabi e bada e mba bat, për srije falendojmë Allahum subhanu wa tala, ta dërgojmë salavatën bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, bi familët i të ndërshmen, bi shoktët i besnik dhe në bi gjitha ta që ndjekin dhe pasun të raditin e ti dhe në ditin e fundit. Të ndëror dhe zërbësimtar, nuk ka dushim se drecësia është thelbi i një shuqrije të shëndosh, Në atë qëqëri që ka drecësi, në atë qëqëri që praktikohet dhe aplikohet drecësia atëherë pa dushimë sa ajo qëqëri është të shëndosh dhe ajo qëqëri me lejë në Zotë Gjeleshanu do t'i kënë të gjitha shkashet e suksesit në dorën e tëre. Në momentin kër humbe drecësia atëherë do të ndodhin shkatrime, atëherë do të ndodhin devime dhe do të ketë nga tresa mes qëqëris njëzore. Islami jonë, apo jetë, apo historia islame, në ka ofruar gjithmonë shëmbu i praktik ku musimani duhet të frymzohet dhe të jetë i drejt, qoft edhe nëse është kashia tërët të e cilat nuk kanë do një pesh, pra janë shtresat e cilat nuk kanë do një autoritet apo nuk kanë do një vlerë shumë të madhe në shushin njëzore. E kemi një shëmbull të prisit të musimanve të Aleut radiallahu ta Alanhu, Gjat kohës kur Ali radiuallahu ta'ala anhu ka qen xhalife, ka qen i pari i muslimanëve. Gjat kohës kur ka qen duke u kthyer nga një betej, Ali radiuallahu ta'ala anhu i kara një prazmore. Dhat prazmore e merr një xhifut i cili ka jetuar në atkohë. Edhe me kalimin e kohës Ali radiuallahu ta'ala anhu kupton se prazmorja është në pronësinë të xhifutit dhe Insiston që t'ja mërë prazmorën Aleo Radhjallaut Alan Hu Ndërsa kështë i futi I thëtë se prazmorëja është imja Nuk është e jotja Ndodh një polemik mes Aleo Radhjallaut Alan Hu Edhe mes këti që i futit Pra ndonit të ndërë dhe zërë besimtar Aleo Radhjallaut Alan Hu Khalife i pari musimanve Ndërsa që i futi Një një i qëri ka jetuar në shëshin e musimanve Mirë po endës ka qenë besimtar Ndodh konfliktit gjatë dhe vendos Ali radiuallahu taala an hu çë të dal para drejtësisë, para gjykatësit të muslimanëve së bashku me kët ebrej, së bashku me kët shifut. Edhe shkojnë tek gjykati suprem i kës së Aliu çë ka qenë Shurayh el Qadi. Edhe Ali radiuallahu taala an hu fillon dhe i thot gjykatësit thot prazmorja që e ka për momentin ky ebrej thot është prazmorja ime. Ndërsa shifuti i thot jo o gjykatës, nuk është prazmorja e tij, mirëpo është prazmorja e ime. Gjykacit i dretohet Aliut radhiyallahu ta'ala anhu dhe thot: A ke ndonjë dëshmi ti se kjo prazmora është e jotja? Aliut radhiyallahu ta'ala anhu thot: Po, i kam dy dëshmitarë, a ata janë dy birë të mi, janë Hasani dhe Husaini, Allahu shoqë fiknaçur me të gjithë. Gjykacit thot: O prisi besimtarve, ti edense kur vjen pyetje për dëshmitar, nuk pranohet biri që të jetë që të jetë dëshmitar për prindin e tij. Aliut radhiyallahu ta'ala anhu thot: çysh nuk i prandën për dëshmitar ku Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem për këta dy djem ka thon këta janë sayidushuhada yumil qiyama thot, thot janë zotrit e dëshmorëve në ditën e gjykimit çysh nuk i prandën për dëshmitar ku Muhamedi alayhi sattam ju ka garantuar këto në dy personave ju ka garantuar xhenetin shurreihi i cili e paraqet drejtsinë më të madhe islame thot është shumë rregull Muhamedi alayhi sattam ka përqësuar për këta se do të jenë xhenet patjetër Mir po thot për sa i përket dëshmisë, thot nuk lejohet që biri të dëshmojë për prindin e tij. Në moment që futi ka qenë duke përcjell këtë debat me Salih Radi Allahu Taala anhu, edhe me gjykatësit, dhe nuk i mbetet as gjë tjetër vetëm se çë të thotë ashhadu an la ilaha illa Allah. <coughs> thot dëshmoj se nuk ka të ndruar mëmrit përveç Allahut subhanuhu taala, nga sa e kuptova se në këtë islam ka drejtësi. Prandaj të ndruaj dha zëbesimtar. <coughs> nga këtë tregim duhet të frymëzojmë të gjithë ne, që të jemi të drejtë kur masim, të jemi të drejtë kur peshojmë, të jemi të drejtë kur flasim për njerëz, të jemi të drejtë kur gjykojmë për diçka, nga se drejtësia është çelësi i suksesit. Drejtësia është çelësi i begatisë dhe drejtësia është çelësi i mirësisë të mëdha të Allahut Tebarakuteala. Elusim Allahun Tebarakuteala që Allahu të na dhurojë këtë edukatë mirë, që Allahu të na U zëj të jemi të drejtë kër flasim, kër për shojmë dhe kër masim, të jemi të drejtë në gjukime tona dhe të jemi të drejtë në të gjitha sferët e jetës. Inë nëllaha o më lejke të hujë u sallu në alë nëbi, ja juhe lëvina amanu sallu alëhi u sallimu të slimën këthira. Allahumë salli ala Muhammedin u ala Ali Muhammed, këma salli të ala Ibrahim u ala Ali Ibrahim, inë nëka fil alamina. Hamidu me gjitë, Allahumë varik ala Muhammedin u ala Ali Muhammed, këma انك في العالمين حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم ان تذكرون واقيموا الصلاه الله اكبر الله